Den sovjetiske regeringschefen Nikita Khrushchev skulle i augusti besöka bland annat Sverige, men i juli lämnar han oväntat återbud, officiellt med hänvisning till, som det uttrycks, den fientliga inställningen i Sverige mot sovjetregeringen. Statsminister Tage Landers inbjudan till Khrushchev utlöste kritik på flera håll, bland annat från folkpartiledaren Bertil Dolin och högerledaren Jarl Jarmarsson. Den ryska diktatorn är inte van vid opposition. Det är diktatorer aldrig. Men så ovan är han säkert inte. Kostyav är annorlunda än sina närmaste företrädare brukar det heta. Ja, i sitt yttre framträdande är han en annan. Mera burdus, ibland nästan farbroderlig i sina formuleringar. Men den politik han driver är precis densamma som företrädarnas. Lika hänsynslös, lika maktbetonad, lika stormakts- och styrkemedveten. Kommentar av Jarl Jalmarsson Regeringen anser sedan tidigare att högerledaren har gjort uttalanden som i utlandet kan anses skapa osäkerhet om den svenska neutralitetspolitiken. Hans kritik mot inbjudan till Kristoff blir avgörande. Regeringen vägrar att acceptera Jarl Jalmarsson som svensk FN-delegat.